Și totuși, adeseori te fulgeră o gheoagă, sau cât un ghiont împuns mariei tale, rumbobărnac strivit între petale și o tiflă în tot ce în tine se mai roagă. Prea târfăi deznădejda cu paftale, pe sânii reci, cu fața slăbănoagă, mereu din soare cade o mărțoagă, și un alt cocor din stele se provale. Te-ai rupe crunt de tot ce te De crin băloși, de mlaștina molie, De luna dusă încă sub soară, De sfinții gudurați lângă călcâie. Și totuși, după tine, măi vioară, Cât de frumoase toate or să rămâie. 29.6.1968